Перша до нас підійшла товариша Тінь, Ельпенора, бо поховання не мав ще в землі він широкодорожній. Без похорону, бо ми і неоплаканим в домі Кіркеї тіло його залишили, була у нас інша турбота. Глянув на нього, і жалом охоплений плакав я гірко, і так, промовляючи словом, до нього звернувся крилатим. Як, Альпенори, зійшов ти у темряву цю безпросвітну? Пішки раніше ти прибув, ніж на чорному, як кораблеві. Так говорив я йому, і з риданням мені відповів він. О, Лертіт, богорідний, удатний на все одісею, надмір вина мене і воля. Богівська лиха загубили. Спавши на домі кіркеї, забув я, що сходити треба вниз обережно по східцях, великих за домом і ззаду. Прямо подався із даху, упав, ударившись карком, весь я хребет поламав, і душа відійшла до Аїда. Нині ж благаю ім'ям твоїх близьких, що тут їх немає, Батька, що виховав з малку тебе, і дружини твоєї, і сина твого телемаха, що дома один залишився, знаю, бо я, що звідси, від'їхавши з дому Аїда, ти корабель свій міцний на острів Еею спрямуєш. Там, володарю, благаю, тебе спогадай і про мене. Не залишай мене там, неоплаканим, без поховання. Як від'їжджатимеш звідти, щоб гніву богів не накликать, Тіло моє виспаліть, а разом із ним мою зброю. пагорб могильний насипте на березі сивого моря, Щоб про бездольного мужа майбутнім віщав поколінням. Виконай все це і весло на моїй устроми домовині, Що за життя із своїми супутцями я вислував ним, так говорив він, а я у відповідь мовив до нього. Все це нещасний тобі я зроблю, і усе це вченю я. Перемовляючись так між собою, словами сумними, ми біля ями сиділи, з мечем я по цей бік над кров'ю, привид по той бік, і довго ще так ми із ним розмовляли. Потім до мене підходить померлої матері привид, Дух антиклеї, дочки, автоліка відважного серцем. Їхавши втрою священну, її залишив я живою, Глянув на неї я з жалем охоплений, гірко заплакав, Та хоч і з смутком тяжким наблизитись перший до крові. Їй не дозволив, аж поки в Тіресія все розпитав я. От і душа фіванця Тіресія врешті з'явилась. З берлом в руках золотим упізнала мене і сказала, «О, Леертіт богорідний, удатний на все Одіссею, нащо бездольний покинув ти». Сонячне світло й приходиш, щоб на безрадісний край і на мертвого тут подивитись, та відступися від ями і меч одверни, гостролезий, дай мені крові напитись, і слово скажу я нехибне. Так він сказав, і впіхви я вклав, відступаючи, меч свій, срібно цвяхований, він же. Напився чорної крові, словом таким звернувся до мене віщун неомильний.